Como Africa. Hii ni daheriki ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tunatangaza kutoka hapa Washington DC Karibu kwa matangazo yetu ya asubuhi saa kwa saa za Afrika Mashariki ni saa 11 alfajiri Afrika ya Kati Tusikika pia kupitia mtandao wa internet anwani yetu ni Jumatano machi 7 na mimi ni Sunday Shumari. Kari matangazo yetu asubuhi ya leo swala la elimu huko Tanzania lazidi kupigiwa kelele licha maendeleo ya maendeleo yalopatikana. Linapofikia kupanga 20% ya bajeti kwenye elimu kwa mfano tuelewe kwamba kabisa huo ni uwekezaji mkubwa na kuna mahitaji mengine ambayo serikali inabakiwa iyafanye kwenye wizara mbalimbali. Na katika habari nyingine msichana wa Tanzania hapa Marekani ashinda tuzo ya Martin Luther King Jr Dream kwangu nimeona kama vile kazi zangu zimepata maana tuseme watu wanaziona na inanipa moyo sana kuendelea ni baadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo msikilizaji jumuikanasi hadi mwisho wa matangazo haya lakini kwanza huyu hapa Sande Shomari na habari za dunia Rais wa Marekani Barack Obama aliwakosoa agombea wakiti cha rais kupitia chama cha Republican jana Jumanne kwa kuamua kugeukia kutamba na maneno makubwa tu juu ya kitisho kutoka Iran. Bwana Obama alifanya mkutano wake wa kwanza na waandishi habari tango Novemba katika White House. aliwalaumu wapinzani wake wa Republican kwa kuzungumza bila mpango ambapo alisema wanazungumzia swala la kivita kiholela. Wagombea wakuu wa chama cha Republican, Meet Romney na Rick Santorum wamepambana vikali katika jimbo la Ohio, moja ya majimbo kumi, ambayo imepiga kura za chaguzi za awali jana Jumane. Zaidi ya robo tatu wa jumbe wanahitajika ili kushinda uteuzi wa chama cha Republican tisa walikuwa wanaweza kupatikana Juma 4 ijulikana kama Super Tuesday kupita kupitia chaguzi zote za awali kwa pamoja Ramney anatarajiwa kushinda huko Vermont na Virginia na pia Massachusetts ambapo alifanya kazi wakati fulani kama governor na nchini Liberia Mgonbiu raisisi wa chama cha Democratic Change CDC ambaye alichukua nafasi ya pili katika duri ya kwanza ya uchaguzi wa mwaka 2011 ametangaza kuwa anastaafu masuala ya kisiasa. Mwandishi wa sauti America VOA James Batty ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Esther Githu Yuwat kirket tarifa Jumatatu Winston Tubman alisema amechagua kustafu siasa ili kuzuia mkawanyiko na chama chake na kumpisha George Weir kuongoza chama hicho cha CDC. Tamko la Tubman limetolewa siku chache baada ya CDC kumfukuza kama mkuu wa shughuli za chama hicho na kumshtumu kwa kuhusika na mgawanyiko unaokikumba chama hicho. Akarius Gray, katibu mkuu chama hicho, alisema kufukuzwa kwa Tabman kunatokana pia na makubaliano alotia saini akiahidi kuondoka kwenye wadhifa wake siku 30 baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2011. Na hata ingawa Tabman ametangaza kustaafu masuala ya kisiasa Bwana anasema chama cha CDC kingeliomba aondoke kwenye uongozi wa chama hicho hata kama angelishinda uchaguzi wa kiti cha rais nchini Liberia. Alisema chama hicho kinahitaji viongozi wapya. Na katika taarifa bwana Tubman alisema anastaafu stafu siasa kwa moyo wa upendo, amani na shukrani kwa chama hicho cha CDC. Aliongeza kuwa anaamini CDC kitaongoza Liberia baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. Aliwasihi wanachama wawe na uwiano umoja na amani hasa kwenye ngazi za uongozi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti America VOA hapa Washington DC. Mazungumzo kati ya Sudan na Sudan Kusini yalivunjika kwa makele makubwa jumanine usiku ikiwa muda mrefu baada ya wa mataifa kuzitaka nchi hizo kuepuka vita. Mshiriki katika mazungumzo hayo aliiambia sauti ya Amerika mazungumzo hayo yalisimama baada ya pande hizo kushindwa kukubaliana juu ya rasimu ya makubaliano juu ya masuala ya uraia mazungumzo yamepangwa kuendelea leo Jumatano awali baraza la usalama la umoja mataifa lidadai kuwa Sudan na Sudan Kusini kuchukua hatua kupunguza uhasama katikati ya mzozo uliohusisha mafuta na mashitaka kwamba kila upande Unasaidia waasi wa upande mwingine. Nchi sita zenye nguvu kubwa duniani zimetoa ombi la kuanza tena mazungumzo na Iran ili kuzungumzia wasiwasi wa nchi za Magharibi kutokana na kuwepo kwa matumizi ya kijeshi katika mpango wa nyuklia wa Iran. Mkuu wa Sera za Mambo ya Nje wa Umoja wa Ulaya, Catherine Ashton, ali alitoa ombi la kurejea mazungumzo hayo kwenye waraka uliotumwa kwa mwakilishi wa nyuklia wa Iran, Said Jalili jana jumane Ashton amekuwa kiongoza mazungumzo na Iran kama mwakilishi wa mataifa matano wanachama wa kudumu wa baraza la usalama la umoja mataifa ambao ni Marekani, Uingereza, Ufaransa, China, na Russia na pia Ujerumani. ona skiliza kumekucha Afrika ni matangazo na kujia kutoka hapa idara ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC na habari zilizopewao zitojua asubuhi ya leo ni kuhusu elimu nchini Tanzania ambapo swala hilo bado linapigwa kilele licha ya hatua zilizofikiwa lakini matatizo ya wa walimu ndio yanochangia wanafunzi wengi kushindwa kufaulu katika mitihani ya mwisho mwanzangu Meri Mngawe amezungumza na bwana Nyanda Shuli ni meneja wa idara ya habari na utafiti katika shirika la haki elimu linalo shughulikia ustawi wa elimu huko Tanzania na kwanza bwana Shuli anatoa maoni yake. E, Shinjishe la matatizo mengi tulionao katika elimu sasa hivi. Nadhani kiliangalie nje ya serikali tu kupanga bajeti zaidi na zaidi. Kwa sababu mpaka hapo linapofikia kupanga 20% ya bajeti kwenye elimu kwa mfano. Tuelewe kwamba kabisa huo ni uwekezaji mkubwa na kuna mahitaji mengine ambayo serikali inatakiwa iyafanye kwenye wizara mbalimbali. Leo hatikuzungumzia serikali ku, kuendelea kuongeza ki-budget ya elimu kutapandisha mtoto wapi. Tunajibu kuangalia majukumu hayo kila mdalali wa elimu anaweza akayafanya. Na tujifanye kwanza hayo kwa uaminifu. Na tukifanya kwa uaminifu yatusaidie kufikia hapo kwamba kweli kazi itafanyika na Watanzania tuone matunda yanayotokana na ya elimu. Kwa mfano, kuna tafiti ambazo zimefanya na na World Bank na kushirikiana na wadau mbalimbali inawanisha kwamba lupti ya msaa ambayo walimu wanayotumia kukutana na wanafunzi darasani Tanzania mshuka kutoka masama nani ambao walimu wa anatakiwa kuwa na wanafunzi la asami mtoka na chama kwa walimu hapa kuna hili suala lingine uh, la kampeni ya ujenzi wa shule zakata lilianzishwa hapo nchini Tanzania ambapo wananchi katika kila kona ya nchi kwa kweli walihamasishwa kuchangia kwa hali na mali lakini kuna tatizo sasa la walimu wa kuwepo katika hizo shule shule zipo lakini walimu wako unakuta shule walimu wako labda wa tu ama wa na wanafunzi wako ni wengi sasa sijui swala Deo. hili nchini Tanzania sijui litatatulika vipi nini mtazamo wako ahh <laughs> ah, nashukuru mseme tu kwamba nia iliyokuwepo ya kuhamasisha wananchi kuchanga na kuanzisha shule za kata ni mia sahihi kabisa hatujafanikiwa sana kusimamia hizo shule ili tuweze kutoa Elimu na watoto walioko kpenye shule waweze kunasika na elimu. Na shule nyingi sana tuliyofanya utafiti mwaka jana hazina maabara, hazina maktaba, hazina vitu muhimu vinavyowezesha vinavyoweza kuwezesha kutoa elimu vizuri zaidi. Kwa mfano, mipango ya kuandaa walimu ilitakiwa kwenda sambamba na mipango mita, mingine ya kuhamasisha na kujenza shule ili kusudi hatua watoto ambao walikuwa wanaingia kwenye hizo shule na vingine wamesahmaliza mpaka kidato cha nne walikuta wananufaika na kukaa kwao shuleni kuliko ambavyo imetokea hivi sasa. Ni shuli shule manager shirika la haki elimu akizungumza na sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. wana niuliza mara nyingi sana. Kwaamba mimi kama mimi, je, nifanyaje ili niweze kusikia pale na kupata kamini. Je, fanyeje, Nidhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ya America VOA, nitakuletea matangazo ya nusu saa yanayohusu afya na masuala ya jamii kwa vijana ili kuwawezeshe kufanya maamuzi msingi kuhusu maisha yao. Ukishangaa yeye nifanyeje? Yeye ukishopata nifanye, ye. Ye, nifanye yeah. nini? Kile kitu ambacho umewaza kukifanya kufanya kwa uhakika. Ukiwa unajiamini. Mimi ni Precentia, mimi ni Irene. haya yenye vipindi vya habari, mafunzo na burudani yatasikika nchini Tanzania kupitia washirika wetu wa kawaida RFI, Mrimani Radio, pamoja na Spot FM ya Dodoma, Breeze FM mjini Tanga na Best FM kule Ludewa. Mpenzi kwaenzi msikilizaji usikose kutega sikio kila Jumamosi na Jumapili. Kijana, huu ni wakati wako wa kushiriki na kufahamu vijana wenzako wanafanyeje? Je, ni fanyeje? fanyeje. Unaasikiliza sauti Amerika kutoka hapa Washington DC na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Msukumo wa kimataifa kimataifaaliongezeka jana Jumanne dhidi ya msako wa Syria wakati Marekani ikisema inapendekeza azimio jipya la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza ghasia na kiongozi wa Uturuki ametoa wito kwa Damascus kufungua njia ya kutoa huduma za kibinadam ili kusaidia raia. Azimio hilo jipya la Marekani linaitaka Syria kumaliza ghasia zote na kulinda raia wake na kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu uliosambaa pia imewataka wapinzani kuepokana na ghasia zote mara moja na mashariti yote mara masharti yote yatakapotimizwa Russia na China washirika wenye nguvu ambao walizuia azimio kama hilo la umoja wa mataifa dhidi ya Syria mwezi uliopita wameweka wazi kwamba bado wanaunga mkono serikali ya rais Bashar al-Assad ni sauti America Washington DC tukirejea tena katika ripoti za wandishi wetu shirika la moja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kwa maelfu ya watu wamekimbia mashambulizi ya hivi karibuni yalofanywa na kundi la wasi wa Uganda LRA katika jimbo la Oriental huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mwandishi wa sauti ya America Lisa anaripoti kutoka Geneva na mkamiti Kibayasi na ripoti kamili Shirika hilo la umoja mataifa linasema mashambulizi haya yaliyojirudia na ya, jirudia, ya mtafaruku miongoni mwa raia ambao wamekuwa ikiishi katika hali ya usalama kwa miezi kadhaa. Shirika hilo linasema kundi la Lords Resistance Army LRA limekuwa likilenga maeneo ya dungu na maeneo mengine katika Jimbo la Oriental huko Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Msemaji wa UNHCR Fatumata Lejun Kaba Anasema mashambulizi ya karibuni yalitokea katika kijiji cha Bagulupa kilomita tano mashariki ya Dungu. There have been 20 attacks since the beginning of this year. One person was killed and 17 abducted during these incidents. Anasema kumekuwepo na mashambulizi 20 tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mtu mmoja aliwawa na 17 nyara katika matukio haya. Raia walio nyara mara kwa mara wanatumika kama wabeba mizigo. Huku LRA inalazimisha wanawake vijana kuingia katika utumwa wa ngono kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na wafanyakazi wetu raia wengi wapya waliokoseshwa makazi walikuwa tayari wameshakosheshwa makazi na mashambulizi ya awali ya LRA raia wengine watakuwa wamekosheshwa makazi katika maeneo ambayo mashirika ya kutoa misaada hayawezi kuafikia kutokana na ukosefu wa usalama na barabara mbovu Lejon Kaba anasema watu wapi walikosheshwa makazi wanaishi katika hali mbaya. Anasema wanalala kwenye makazi ya muda ndani na kuzunguka dungu. Hawana maji safi ya kunywa na huduma za msingi za usafi. Anasema hali ya wale ambao wamekimbia kuelekea maeneo madogo madogo ni mbaya sana. Mwanzoni mwa mwezi Januari, umoja mataifa na nchi za Afrika ya Kati zilizoadhiriwa na LRA zilikubaliana kuimarisha ulinzi mkali dhidi ya kundi hilo ili kusitisha mashambulizi yao yanayosababisha vifo kwa raia. Serikali za Uganda, DRC, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati zilikubaliana kuyaruhusu majeshi yao kuvuka mipaka bila masharti kama walikuwa akiwatafuta wanajeshi wa LRA. Licha ya juhudi hizi na nyingine za kudhibiti wasi, Lejun Kaba anaiambia sauti Amerika kwa usalama unabaki kuwa suala lisilowezekana kwa watu kwa sababu mashambulizi haya tabiriki. Lejun Kaba anasema UNHCR imesambaza vifaa muhimu vya dharura kama vile mabati ya plastiki, mikeka kulalia na vifaa vya jikoni kwa watu mbili wapya waliokoseshwa makazi. Anasema programu ya chakula duniani inatoa chakula na mashirika binafsi yanatoa huduma za afya, lakini anasema msaada zaidi unahitajika. Tangu mwaka 2008 Mashambulizi ya LRA yamowakosesha makazi watu wanaokadiriwa laki tatu na ishirini katika jimbo la Oriental. Katika kipindi hicho hicho wakimbizi wa Kongo 1030 wamekimbilia kuelekea Sudani Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sudan na Sudan kusini zimefungua duru ya pili ya mazungumzo kuhusu mapato mafuta na masuala mengine muhimu kwa maneno makali na kuibua wasiwasi wasi juu ya matokeo ya mazungumzo hayo. Mwandishi wa VOE Peter Heinlein ametuletea ripoti kutoka Dar es inasomwa hapa na Abdishakur Abud. Mpatanishi mkuu wa Sudan Kusini Pagan Amum alikwenda katika kikao cha ufunguzi cha mazungumzo ya siku kumi ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika akiishutumu khatum kwa vitendo vya chuki hata wakati kifanya mashauriano huko Addis Ababa. Uh, Tuna wasiwasi kuwa serikali ya Sudan inapiga ngoma ya vita. Wanahamasisha vita dhidi ya Sudan Kusini. Hicho ndicho uongozo serikali ya sudani inachofanya hivi leo wakati tukizungumza. Amum alizungumza wakati habari ziliwasili za kutokea kwa mapambano mapya katika eneo la mpakani. Idara umoja mataifa ya kuhudumia wakimbizi imekaririwa ikisema kuwa watu wapya wanawasili kwenye kambi huko Sudan Kusini, wanasema wanakimbia kwa sababu ya ulipuaji mabomu na hofu ya kuzuka kwa kasi mpya. Mpatanishi wa Kusini amumeiambia sauti ya Amerika, "Hajaona maendeleo yoyote mazuri tangu duru ya mwisho ya mazungumzo ambayo ilikwama mwezi uliopita. Pande hizi mbili ziko mbali sana, huku Sudan ikidai ada kwa mafuta yanayopita kwake ikiwa ni dola 36 kwa pipa, na Sudan Kusini nasema inaweza kulipa senti 69 kwa pipa pekee." Amum amependekeza kusini kamwe haitasalimu amri kwa jambo hilo. Really Wakweli to... kwa kweli ada ya kupitisha mafuta ni senti na tisa. Itawalazimu walikubali hilo. Kama wakikataa basi hakuna maelewano. Huku hali ya baadaye ya mazungumzo ikiwa katika hati, hati umoja wa Afrika umetoa taarifa siku ya Jumatatu ikisihi ikisishi ya kimataifa kuzishinikiza pande hizo mbili kuacha msimamo yao mkali. Taarifa nasema maendeleo anahitajika haraka katika maswala matatu makuu katika mazungumzo hayo mafuta, kugawanya mapato na maswala ya uraia. Na wapatanishi wa Khatum hawakupatikana kutoa maoni yao kuhusu kuanza kwa mazungumzo hayo. Lakini afisa mwandamizi wa chama tawala cha Sudan National Congress amekaririwa akisema kuwa timu ya wapatanishi ya Kusini itabidi ibadilishwe kabla ya mazungumzo kusonga mbele. pones za sauti America Washington Mbunge wa Marekani Donald Payne marekani mweusi wa kwanza kuchaguliwa bungeni kutoka Jimbo la New Jersey ameaga dunia kutokana na saratani ya utumbo na kama mwandishi wa VOA Chris Semkins anavorepoti mbunge huyo wa miaka 77 alijulikana vema kwa msaada wake kwa nchi za bara la Afrika Wabunge wenzake na wanaharakati walimwelezea marehemu Donald Payne wa chama cha Democratic ambaye aliaga jana Jumane kwa mbunge aliyefanya jitihada kuwasaidia watu wa eneo lake na wengine wengi walokabiliwa na matatizo nje ya Marekani kama mbunge katika baraza la wawakilishi la Marekani Payne alitaniwa kwa balozi wa Afrika Alitetia mfuko wa fedha wa dola milioni moja kusaidia kuzuia na kudhibiti ukimwi, kifua kikuu na malaria, hususan katika nchi za Afrika Kusini mjangwa la Sahara. Darius Mans, rais wa shirika la Afrika hapa Washington, alimweleza marehemu Payne kama mbunge aliyejali sana matatizo yanayokumba bara la Afrika. Whenever you needed something done on Africa, he did not delegate. It. He made sure that it happened. Ulipo jambo lifanywe kwa ajili ya Afrika, alilifanya, hakumtumma mtu. Alihakikisha limefanywa hata ikiwa ilibidi kupiga simu White House au kuuliza bunge wenzake Donald Payne aliitekeleza wajibu wake kwa bara la Afrika. Mbunge Donald Payne alichaguliwa katika baraza la wawakilishi la bunge la Marekani mwaka 88 akiwa mbunge wa kwanza mweusi kuchaguliwa katika jimbo la New Jersey. Akiwa bungeni aliongoza harakati nyingi ikiwemo zile za elimu na masuala kimataifa. Katika nafasi yake kama mwanachama wa kamati ya bunge na no kushirikia masuala ya kimataifa, Penn alifanya kazi kuunga mkono harakati za kidemokrasia na haki za binada nje ya Marekani. Katika majengo ya bunge, Capitol Hill, habari za kifo cha Donald Paine ziliwashtua wengi. Mbunge Steve Cohen wa Tennessee alisifu huduma zake bungeni kwa takriban miaka 24 was a quiet bright courageous man who i had the good fortune to travel to rwanda and to the congo last august bungapain alikaa painde huu bungeni alikuwa mtu mtulivu lakini mwenye ujasiri na nilibahatika kusafiri naye baada ya kuomba na kupata udhamini wa mashirika ya care na gates foundation kwenda rwanda na congo mwezi agosti mwaka jana Hali wajali sana watoto na elimu. Wabunge wengine walieleza jinsi marehemu Payne alivopigania misaada ya kibinadamu ipelekwe Darfur mgharibi wa Sudan ambapo kulikuwa na vita wenyewe kwa wenyewe. Mwezi disemba mwaka jana sauti Amerika America ilimhoji mbunge Donald Payne juu ya kazi zake barani Afrika na ifuatayo ni sauti yake marehemu. I been very in in Congress my first trip there up, 1989. Nimeusika Nimehusika sana na masuala ya Sudan tangu nilipoingia bungeni na nilifanya ziara yangu ya kwanza huko mwaka 1989 au hadi eneo la Nimule Nalikuwa katika eneo ambalo waasi wa SPLA walikuwa wakipigana na nimetembelea sudani Kusini zaidi ya mara 12 tangu wakati huo. Mnamo mwaka tisa Payne linusurika katika shambulizi la kombora karibu na ndege mjini Mogadishu huko Somalia. ndege yake iliweza kuondoka bila tatizo. Alikuwa amemaliza ziara yake nchini humo baada ya kuzungumzia masuala ya na viongozi wa Somalia. Donald Payne atakumbukwa kama mtetezi wa haki kwa wote. <muchan> Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa nakuletea. Yuko la vijana. Leo katika Jikwa la Vijana tunazungumza na Rabia Misana, ambaye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Queens Orchard hapa Marekani. Amekuwa ni msichana pekee kwa mwaka huu kushinda tuzo ya Martin Luther King. Rabia, ambaye pia ni mzaliwa wa Tanzania, Amepata ushindi katika shule zaidi ya hamsini zilizoshiriki kutafuta mshindi tuzo hiyo. Nilipata nafasi ya kuzungumza naye na kwanza kutaka kujua tuzo hii ina maana gani kwake. Kwangu nimeona kama vile kazi zangu zimepata maana tuseme. Watu wanaziona na inanipa moyo sana kuendelea kujitolea katika hizi community ama sehemu yoyote tu ambapo unaweza kama na muda ama na uwezo wangu. Ni kama vile yani inanipa ina energy ya kuendelea tu na kukazana kwa sababu kujitolea ni kitu kizuri sana na kinakufurahisha sana na kinaleta raha na peace moyoni ukiona umeweza kumsaidia mtu kwa hiyo kama mtu watu wengine pia wanaona hivyo hivyo wanaona um the need kuwasaidia watu wengine na wameappreciate appreciate nilichofanya basi najisikia vizuri sasa labda ukitueleza Kilihcho hasa mpaka wewe jina lako likachaguliwa ambao kaweza kupata tuzo hii. Nini ambacho umekuwa ukifanya katika eneo lako unaloishi huko Montgomery? Nini ambacho kimepelekea kuchaguliwa kuweza kushinda tuzo hii ya Martin Luther King? Ni vitu mbalimbali ambavyo ninajitolea huku kama zinaendana kwenye hizi nyumba za wazee, nursing homes kuwasaidia ama ninawaku na charity fulani organization hii ambayo inawasaidia watu wa Afrika ila watu wa East Coast Nawasaidia pia na vitu mbalimbali mbali, tu navon. Najaribu kila saa nikipata muda nikisikia kuna opportunity ya volunteer sehemu hii na na muda ni weekend naona has been jifange nitaenda kisha kazi zangu za shule nitafanya muda huu naona ni moyo wangu kuwa kupenda kujitolea ndio kilichovutia sana labda kusema. Na ukiwa umepata hii uh, tuzo ukiwa msichana pekee kwa kujitolea katika shughuli mbalimbali kama ulizovotaja, unaweza uh, kutuambia ni shule ngapi ambazo zilishiriki au katika mchakato mzima ni watu gani hasa waliokuwa wanashiriki shiriki kuteuliwa kupata tuzo kama hii? Wanafunzi wote naona na wanafunzi una, una wote in Mganga County. Kwa hiyo sijui yani idadi ya watu ka in numbers ila najua sikopo mi peke yangu ama so shule yangu peke yangu ni shule zote katika hii Mwangame County nazidi, na zenyewe zinazidi hamsini na wanafunzi wao walimu wao i'm waliwatoa pia wanafunzi wengine ambao wana zao pia i'm na tu imekuwa mimi na shule ni zaidi ya shule ngapi pengine Mimi nadhani ni uh, zaidi ya 50 Sasa hebu tuangalie <laughs> pia katika upana mwingine kwa mba sasa unajitolea mpaka unapewa tuzo nini wito kwa wale ambao wanapenda kazi za kujitolea labda nini hasa ambacho unaona kwamba pengine ukiwa mwanafunzi sio kazi rahisi kwa sababu jumamosi na jumapili ndio muda wako kufanya kazi za shule naam wewe umeweza kugawa vipi muda wako na kuweza kufanya shughuli kama hizi na ni changamoto gani ambazo umekuwa kukutana nazo na kujaribu kuzishinda Mi naona kama kweli una moyo wa kutaka kusaidia na kujitolea utatafuta muda. Huwezi kukosa muda kama ukijipanga vizuri na ukisema haya najua nataka kwenda kujitolea weekend hii naokuja kwa masaa matano tuseme. Kazi za zangu naweza kuzifanya muda huu na huu nikimaliza ama naweza kuzianza kisha kusudi nipate muda kujitolea ama nikirudi nitaanza nikimaliza na kumaliza kwa hiyo sioni kama kuna kwazo la kukuzuia kweli hata kama huyu ndio wanafunzi mwanafunzi na shule inakuja kwanza ile si kwazo la kufanya kutopata muda muda upo tu ila ukipunguza ni muda huu tunautumia sana kwenye macomputers na kwenye mativi na mambo mengine Unaweza kutoa you know, tatu, tano kwenda kujitolea tu kishonarudi Na kwa wale ambao pengine hawajasikia kuhusu tuzo hii, nini ambacho naweza kueleza kuhusu hii tuzo? Ninaamini inatolewa kila mwaka na inatolewa kwa mtu yote. Hawajali yani background yako umetoka wapi, umezaliwa hapa, Marekani, ama Mweusi, Mweupe, vyovyote vile. Na inatolewa kwa wale ambao wanapenda kutoa kama huyo Naneo King alikopo mtu wa kutoa kutoka community zake wa kusaidia wa kuonesha kwamba yeye ni leader kama una hivyo vyote unaonesha kwamba we unataka ku na unataka kujitolea unapenda kujifunza unapenda kufanya experience nyingi ama tofauti na i'm sure unaweza kuchaguliwa pia tu akazana wanachofanya sasa hivi na kujitolea sana na sasa Sandy Shomari atakusomea muktasar wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama aliwakosoa mgombea kiti cha urais kupitia chama cha Republican jana Jumapili kwa kuamua kugaukia kutamba na maneno makubwa tu juu ya kitisho kutoka Iran. Mgombea urais wa chama cha Republican Mitt Romney na Rick Santorum wanapambana vikali katika jimbo la Ohio, moja ya majimbo kumi ambayo yamepiga kura za chaguzi za awali Jumanne. Mazungumzo kati ya Sudan na Sudan Kusini yalivunjika kwa makelele makubwa Jumanne usiku, ikiwa simu mrefu baada ya moja mataifa kuzitaka nchi hizo kuepuka vita. Nchi sita zenye nguvu kubwa duniani zimetwa ombi la kuanza tena mazungumzo na Iran ile kuzungumzia wasiwasi wa, wa nchi za magharibi kutokana na kuwepo kwa matumizi ya kijeshi katika mpango wa nyuklia wa Iran. Na hapo basi ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 asubuhi ya Afrika ya Kati koni aba wote ulofanikisha matangazo ya leo mwelekezi amekuwa ni Dewdon Shubahiro mimi ni msimamizo matangazo haya studio ni hapa na shirikiana naye Sunday Shumari tunasema kwa herini na usiku mwema asubuhi njema kutoka Washington DC